Bapara, bapara, Och med den trull säger vi hej och välkomna till Retroresan. Det är jag som är som Wiklund som jobbar på p och med mig har jag som vanligt Anders Bruleb som inte jobbar på P3. Den här podcasten handlar om hur vi snackar om allt i hela världen men ibland lite retrospel. Ja, först ska vi öppna vår post-säck, ska du inte fråga hur du är med mig. Jo, just det, ja det ska jag. Eh, jag är så van vid p Hur har du det, Anders? Jo, ja det är bra. Förutom att min bil har gått sönder. Jag såg någon som liknade Tinty så jag krockade in i en vägg. Aj ja. ja, så nu är jag lite smått sur. Eh, ska vi köra postsäcken så du blir lite gladare? Ja, det är vi. Först ut är Kalle Knäckare som undrar om Samson inte kan härma Krang en gång till. För det var ju så vansinnigt roligt de första 20 gångerna. Eh, visst kan ni det Kalle? Här kommer Samson. Har du tänkt på en sak? Vadå? Eh, förlåt att jag avbryter men Jag måste bara säga hur bra den här filmen Spiderman 3 är. Eh, du menar Spiderman 3? Ja, ah, jag menar det. Du vet hur det är med mina uttalanden. I alla fall så finns det en scen i den som påminner om Super Metroid och hur <skratt> bra det är. Ja, speciellt med kryttiflyttet. Krytti vad då? Ja, det kallas så när en skådespelare har att nog att förmedla något för som ger en känsla av ett annat medie. Jaha, du har lärt mig något nytt. Eh, vet du vad det är mer som är bra? Att Spiderman-filmerna har samma fond som Playstation 3. Det gillar vi. Eh, tillbaka till kommentarerna nu, Anders. 40 minuter dialekt härmande senare. Och därför är Mario 3 bättre än Bacon. Ska vi köra vårt spel nu, Samson? Ja, vänta, jag ska bara öppna Wikipedia. Det spel vi ska köra är Bong's Adventure på Turbo Graphics, eller PC Engine som de också kallas. Utvecklat av Red Company och släppt 1989. Ja, det är inte första gången vi kör en plattformare i 16 bitar. Ja, tekniskt sett så är det inte 16 bitar Anders. 20 minuter utläggning senare. Men, vad tycker du om grafiken överlag då? Den är fin, men den har för lite parallax -scrolling. Jag tänkte inte alls på det, utan jag tyckte bara att han såg så himla rolig ut hela tiden. Sen hade, sen hade det spelats en som mörrig ljudmatta, man kan riktigt höra hur stelnalen fram. Det kan jag hålla med dig om, Du Lyssna bara på trummorna. Det måste vara någon som har koll på sina förhistoriska ben som trummat in detta. Vi har fått en kommentar också. Det kräftstrypen. Fan vilket bra namn. Alla som skriver har som himla bra namn. Eh, han säger att Bonk är en särlig skärmfigur med sköna ljudeffekter. Ja, det är jag beredd att hålla med. Eller hon. Eh, något annat jag kommer att tänka på är att han påminner om Fred Flinta. Nej, men det gör han inte. Jo, han ser exakt ut som Fred Flinta. Tänker du inte på Bonk nu? Ja, just det. Ja, det gör jag. Kontrollen är bra men det är ingen pixelperfektion vi talar om här. Nej, det är inte Super Mario 3, och det märks. Men de har gett roliga egenskaper, kunna bita på berg och sånt där. Det fick i alla fall mina skrattar över att kittla. Eh. Något annat som är bra är hur de hanterar hårdvaran, tycker jag. Eh. Jag har inte spelat sen jag innan alls. Men jo, Anders, det har du. I avsnitt 3475. I alla fall så är det jävligt snyggt. Eh. Ja, så snyggt att jag börjar bli hungrig. Det är väl dags för en pizza nu, va? Ja, det tycker jag. Anders, ska du sätta igång med pizzan då? Ja, min pizza är en kebabpizza med så som gör att man spiller. Det är mycket ost och man krämer omkring den här pizzan. Vilket gör att kartongen som man har där liksom smälter ihop med pizzan och lever i symbias med den. Och sen ett stort ben på det. Nej, dinosaurie fanns inte på bongstid min pizza är i alla fall en margarita med räkor. Det är en viss speciell smak som bara vissa gillar. Men det är ju en rätt vanlig pizza. Nej Anders, det är det inte. Kräftstripan håller med mig. Han säger att det är en Vesuvio med ketchup. Det var vad vi hade att säga om den här veckans spel. In och kommenterar på vår hemsida Retroresan.se På Twitter heter vi Retroresan. Och eh... Om ni vill mejla till oss så finns också kramkalas Tyvärr blir det ingen sagostund ikväll för Anders kraschade sin bil. Men målet är fortfarande ingenting och resan är allt.